La primera vegada que vaig veure el joc d'Aval Dragon va ser en una màquina recreativa. La presentació era senzilla i clara, una d'aquelles bandes de carrer clàssiques dels anys 80 havia raptat a la nostra nòvia i l'havíem de rescatar fos com fos. A partir d'aquest moment s'obria un joc completament diferent a tot el que havíem vist fins llavors. Passàvem dels escenaris completament plans a una tridimensionalitat en dues dimensions, encara que sembli una paradoxa era així, en què ens podíem moure lliurement per una gran part de la pantalla. Els personatges protagonistes del joc podien interactuar amb elements del decorat. Agafaven caixes, barrils i altres estris i els utilitzaven per lluitar contra les inacabables bandes d'enemics. El joc aconseguia el seu punt més alt amb les partides de dos jugadors, cooperant per avançar. Devil Dragon va ser l'inici de tota una forma de jugar als videojocs, de tot un estil que ha tingut grans moments amb sagues com Final Fight o Streets of Rage, una forma de jugar que, no sé per què, s'ha anat perdent en el pas del temps. Sembla com si la millora de la capacitat tècnica de les màquines obligui als creadors de videojocs a crear pel·lícules en tres dimensions amb arguments complicats. Una mena d'híbrids, d'aventura gràfica, acció i solució de puzles que al final acaba generant muntanyes de jocs visualment perfectes i perfectament avorrits. Pel que es veuen les novetats, la tendència en el món dels videojocs continua seguint aquest camí. O sigui que els amants de jocs com Double Dragon, on l'acció des del primer segon és el més important, ens haurem de conformar revisant els grans èxits del passat en màquines antigues o en emuladors. Què hi farem? Game over. Game over a ona catalana Benvinguts de nou, una setmana més a Game Over, al programa de videojocs d'Ona Catalana. Avui, la primera part del programa la dedicarem a conèixer la història del joc Double Dragon i de passada revisarem la història dels jocs d’estil Beat'em Barris baixos, molta mala bava i molta llenya per repartir. A la tertúlia d'experts analitzarem com ha influït Devil Dragon en la història dels videojocs i coneixerem l'argument d'un joc realment únic que també va crear a escola, Rampage. Avui tindrem un apartat d'actualitat molt especial. Parlarem de l'Art Futura 2002, que celebrarà la setmana vinent al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i que presenta les obres més impactants de l'any en l'àmbit dels videojocs, en l'animació digital i en l'art multimèdia. També connectarem amb la 8 edició del Saló del Manga i el Videojoc que se celebra aquests dies a la Farga de l'Hospitalet. Des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Recorda que pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover.onacatalana.com Game Over. Com deia l'editorial del programa, Double Dragon ha estat molt més que un joc. Va crear un estil i una nova forma d'entendre els videojocs d'acció. No només ha estat un dels jocs d'acció més venuts de la història en totes les seves versions, sinó que ha estat versionat en quasi tots els sistemes existents. Ens endincem en la seva història en aquest reportatge d'Albert Garcia. Alguns bandarres han segrestat la nostra xicota. Tenim una missió, obrir-nos pas a través dels suburbis de la ciutat, repartint llenya a tot el que es mogui, per rescatar-la de les mans del cap de la banda. Aquest és l'argument d'un joc que va crear Escola. Dediquem el game clàssic d'avui, el videojoc, Double Dragon i el gènere que aquest mateix va impulsar, el beat'n'up. Game Classics Game Classics L'any 1987, Taito, una de les productores de videojocs japoneses amb més tradició, crea Double Dragon. La primera versió, en arcade, té un èxit aclaparador. La seva mecànica és ben simple, avançar pels escenaris a base de cops de puny i puntades de peu. El joc té un apartat tècnic espectacular per l'època, i la gent es queda bocapadada esperant el seu torn per jugar. La possibilitat de jugar amb un company és una de les claus de l'èxit. Per integrar tots els personatges sobre un fons bidimensional, s'utilitza un efecte de profunditat que permet moure'ls en totes direccions. Aquesta tècnica es convertirà en l'estàndard de tots els jocs del gènere que es faran a continuació. Devil Dragon també estableix les bases dels ambients on transcorren aquest tipus de jocs, generalment barris conflictius plens de delinqüents i de gent poc amigable. La popularitat del joc fa que Taito en faci versions per una gran quantitat de plataformes, com per exemple NES, Master System, Amiga, Atari 2600 i 7800 i Spectro. Però remuntem una mica més enrere i vegem els antecedents d'aquest joc. L'any 1984 apareix Kung Fu Master, també recordat com Master Karateka, en aquest joc ens col·loquen en el paper d'un expert en arts marcials que, novament, ha de rescatar la demisela de torn. La seva senzillesa el converteix en un dels jocs de l'època que creen més addicció. Més tard, Taito s'inicia en el gènere del beat'em amb un renegade, de l'any 1986. Un joc que introdueix la sensació de profunditat, però que, lamentablement, no incorpora la possibilitat de jugar i a dobles. Més tard, L'aparició de Devil Dragon és el detonant d'un dels gèneres de més èxit dels 80 i començaments dels 90. Això només acaba de començar. Les sales de màquines recreatives s'omplen de goma gom amb títols similars. Golden Axe, de 1988, de la Casa Sega, està ambientat en un escenari medieval de tipus fantàstic amb dracs inclosos. Per la seva banda, Capcom explota la fórmula del joc de Taito i crea Final Fight, del 1989, on el corpulent alcalde d'una ciutat s'ha de prendre la justícia per la seva banda. Com el seu predecessor, Final Fight es va portar molts sistemes domèstics, entre els quals destaquen les versions de Super Nintendo i Amiga, o la reconeguda com la millor de totes, la de Mega CD. Yeah. Sega, per plantar cara a Final Fight, treu a la venda Streets of Rage per la seva consola de 16 bits. El joc també passa en una ciutat assetjada per la corrupció i les organitzacions criminals, on el jugador pot encarnar tres ex -policies. Si el joc de Super Nintendo destacava pels seus espectaculars gràfics, Streets of Rage és recordat per la seva esplèndida banda sonora, del compositor Josu Koshiro, que defineix la música del joc com una barreja de house i hardcore techno. Escoltem-ne un exemple. Les segones parts d'aquests jocs no triguen gaire arribar. El 1990, Devil Dragon ja és una trilogia. L'estructura d'aquest tipus de jocs fa que les llicències més famoses del món del còmic i l'animació s'apuntin als videojocs. Una de les adaptacions més recordades és la de les Tortugues Ninja, on quatre companys poden jugar de manera simultània contra l'exèrcit del maleït trinxant. Fins a mitjans dels 90, els Beat'em Up continuen agradant un públic molt ampli però és en aquestes dates quan el gènere comença a declinar. L'aparició dels primers jocs de lluita en tres dimensions i la falta d'idees són les causes principals d'aquest declivi. Actualment, és difícil trobar jocs que segueixin les pautes marcades per títols com Double Dragon o Final Fight, els avenços tècnics han passat factura al gènere del beat'em i, tot i els intents d'algunes empreses amb jocs com Fighting Force per PlayStation o The Bouncer per la PlayStation 2, sembla difícil reproduir l'essència d'aquells jocs en els entorns poligonals actuals. De totes maneres, encara queda un brí d'esperança dipositat en les consoles portàtils. Una mostra d'això és la redició de Final Fight per la Game Boy Advance. Potser d'aquí uns anys, un nou joc sorprendrà a tothom amb l'actualització del gènere, però fins que no arribi aquest moment, sempre ens quedarà Double Dragon. Doncs, aquesta és la història d'un joc i la història de tot un gènere que repassarem i analitzarem a la Tertúlia, el Game Masters del programa d'avui. Game Masters. Game Masters. Des d'Ona Catalana, el programa de videojocs on cada setmana repassem una mica el que és la història de les grans màquines, dels grans sistemes i també de les grans sagues de videojocs avui amb una tertúlia per parlar-ne tots plegats en el Game Masters amb l'Albert Murillo, en Xavier Serranó, Eduardo Rodríguez, l'Albert García, en Francesc Blasco i en Jordi Cellas, benvinguts tots plegats. Tenim, possible, un ple, Uh, total, absolutament, i després quan connectem amb el Saló del, del Manga i el videojoc ja tindrem al ple el 100% de l'equip de, del Game Over, a, a aquest estudi d'Ona Catalana, on cada setmana intentem recordar una mica aquestes grans històries i aquests grans jocs que ens han pogut donar moments interessants, sobretot es nota quan uh, estem escoltant el reportatge i els comentaris de seguida doncs, van sortint i van, i van fluint ràpidament perquè sense cap mena de dubte crec que són jocs uh, incontestables, no? Uh, tu Albert que has estat uh, preparant el reportatge suposo que, a banda d'haver-t'ho passat molt bé com a, com a reportatge, són jocs que tothom coneix, com a mínim, que hagi tingut una consola al llarg de la seva vida, no? Sí, són jocs que tothom coneix, que tothom ha disfrutat d'ells, però que ara, desgraciadament, ja no estan tan de moda, no? I fer aquest reportatge era per recuperar-los i, i veure novament que es tracta de grans mm -hmm. jocs. Estem parlant d'un gènere, d'un gènere que és el beat no? que en anglès doncs eh, vindria a voler dir alguna cosa així com... com uh, Fotar-los i canya. Exacte. No? Colpeja'ls. Sí. Colpeja'ls sí. o sí. pega'ls sí. o, pega sí. o una cosa... Pega'ls a tots, no? una cosa mm. d'aquest tipus. No? Llavors estem parlant directament per la gent que no estigui situada dins d'aquest gènere dels videojocs dels jocs de, de lluita de carrer. O sigui... Ja... A més, jocs molt, molt impopulars a l'època van sortir, i recordo notícies, els telediarios, eh, entre cometes, de... <laughs> és veritat. Violència, violència. Jo recordo quan, violància, quan, violància, quan va sortir allò. Jo sí. gratuïta entre dues persones... Exactament, estem parlant d'aquests jocs en els que una de les grans coses era que van incloure el sistema de doble joc, o sigui, de dos jugadors en els que doncs, tu sol o acompanyat d'una altra persona podies anar avançant normalment els escenaris eren barris baixos de grans ciutats, llavors evolucionaven cap a un bosc o cap a, normalment, alguna gran corporació, no? una fàbrica amb cintes mecàniques, no? més o menys seguint una mateixa línia. És que, més o menys era sempre el, mateixa, el mateix estil de uh -huh. d'història eh? començaven que una, un grup de pandillers et prenia la teva nòvia, sempre estava darrere aquest grup de pandillers un gran jefe polític o un gran uh, dolent empresarial, llavors clar, sempre començaves des del barri fins anar-te acostant sempre a la mansió, perquè sempre era una mansió un gran edifici on havias d'anar i al final sempre era anar passant per les plantes fins a arribar a l'últim despatx Mm -hmm. tot els jocs eren seguida el mateix patró el mateix el, patró ja... cinematogràfic Exacte. els grans de estudiosos del cinema quan, quan estan analitzant el gènere cinematogràfic doncs el que fan és això no? I, doncs, trets característics del western no? doncs, més o menys sí, sí, tenen les sí, sí. línies fonamentals doncs, en els videojocs perquè encara no s'ha fet perquè probablement és massa aviat i massa recent però segur que es farà i aquests patrons de comportament com es trobaven en els anàlisis de eh, contingut de text diguéssim de les novel·les dir, les novel·les realistes del segle XIX eren tal doncs els videojocs de beat'em up tots més o menys seguien una mateixa línia. Double Dragon és és un referent dins aquests jocs, no? És precisament el que m'ha agafat com a referent avui per començar. Sí, justament el, quan bueno, la gent ve un beatmap diu, "Ostra, aquests jocs tipo Double Dragon o tipo Final Fight, jo crec que són els dos jocs més més uh -huh. importants uh -huh. que han sentat càtedra i que s'adelantaron també a su temps perquè a raïz de això els jocs, més Double Dragon, pues Final Fight és uh -huh. bastant posterior. Eh, bueno, es eso es Crearon un estil de juego que Una de les muchos. gràcies que tenien aquests jocs Era que van trencar amb la bidimensionalitat Diguéssim, o sigui, el personatge Que es desplaçava per un espai pla I van crear una mena de tres dimensions Que no eren tres dimensions reals Perquè el personatge no, no, no empatitia Quan allunyaven i es feia gran Durava però... profunditat. profunditat Diferents fondos slides, no, Diguéssim, que tenia moviments doncs a, a diferent velocitat que sí. feia que, que semblava... Doncs, això, era, això era molt important, sobretot a l'hora de l'estratègia, perquè clar, els enemics no et venien només per davant i per darrere, sinó que et podien venir per dalt. No és que et ataquessin per dalt, però podien rodejar i atacar-te per un altre costat. En jocs més... En pujant el més clàssic de tots, el primer, potser, bit the map, que tots reconeixerem, que és el, el Kung Fu Masters, mm -hmm. en aquest moment et venien tots per davant o tots per darrere, de fet, venien tots en línia i era ben fàcil, ho havies d'anar apretant i tals anaves veren ja tots de sobra. Volia un fu també, per exemple, no? Eh? No, al llarg com fuller ja un joc de, jo... pues aquí, clar, ens doncs vindriem que estan ja contant com... abans, que dir, què és el bit de mar. Se diria barrejar, ja, sí, Perquè sí, fu, el... Podem el dir el que és una cosa dels també... jocs de lluita o els fighting games, que són sí. aquests jocs de un contra l'altre en un ring, mhm, mm temps de round, jo, que una, una barra, fighter, una barra d'energia mm -hmm. i a cargar-ta -te el teu contrincant. I els jocs en què realment tu tens que anar passant per un decorat, tens que van a per una fase i nar la avançant fins al final i et van venint contínuament, per dret i per esquerra, certs enemics que tu tens que anar sent fins que sempre arribes a un amic de final de fase. Bueno, lo, justamente lo que estamos comentando, lo bueno que tiene la vista isométrica, se puede uh -huh. decir una especie de, de vista eh, así medio 2D, 3D, eh, sería también eh, la interactividad eh, con los objetos del escenario. Uh -huh. Lo que puedes... Eh, Por ejemplo, puede, te vienen cinco enemigos, los puedes esquivar a tots eso, en diferents direccions i després coger la caja y lanzársela al que tienes enfrente, pero claro, tienes que tenir cuidado que te, uh -huh. el, de, el que te viene de arriba o el de atrás. Precisament això una de les coses que vaig trobar més al·lucinants quan vaig jugar al Daval Dragon per primer cop, no? Agafar una caixa d'aquelles, doncs, al primer nivell era per un barri, doncs, uh -huh. la, la típica empresa, el típic carrer del darrere de les pel·lícules americanes, que aquí no tenim, d'aquests carrers del darrere. No, el container, no? Exacte, no, aquells, sempre... aquells containers i aquelles escales anti-incendi, anti no? I podies agafar la caixes de terra o, o el bat de béisbol que portava l'enemic que acabaves de, de carregar-te, diguéssim, i podies utilitzar, no podies interactuar amb aquests elements. I sobretot també de la profunditat aquesta que estem parlant, una cosa molt important era que permetia jugar dos jugadors, que és potser una de les característiques que va enganxar més mm. i d'aquests sí jocs. La possibilitat de jugar dos a la vegada... I, mm -hmm. i com no es tracta de dues dimensions com les del Kung Fu Master doncs poden jugar dues vegades sense liar-se, no? És que la veritat és que el Double Dragon en el seu moment crec que genera una sèrie de novetats que fins llavors no s'havien vist eh, almenys no s'havien vist en aquesta mena de jocs per exemple, dos jugadors simultanis era una cosa que no era molt freqüent però a sí que es veia sobretot en jocs de naus jocs mm -hmm. on els espais eren molt petits i hi havia molt d'espai a la pantalla i molts enemics i per tant jo, dos, dos jugadors simultanis podien interactuar a la vegada jugant tots junts en canvi, en els jocs de lluita, no. Aquesta és una de les grans novetats del Dolly Dragon, però també s'han tenim moltes més. Com ja comentàvem, aquesta mena d'espai isomètric que et permetia uh -huh. moure't amb una valletrat esquerra, el qual permetia una major interacció amb l'escenari. No només això, sinó que a vegades l'escenari es convertia en un petit pont on hi havia un espai buit, on també podies caure o llançar els enemics cap allà en un sol cop i llavors ja desapareixent la pantalla i tu també podies caure per allà. Uh -huh. Interacció també en el fet que els enemics podien portar armes que si els i treies els podies fer servir tu, uh -huh. una cosa que fins llavors tampoc no s'havia vist molt. El Golden Axie, per exemple, eh, pots enrobar aquell drac, aquella mena de drac sobre el qual va amuntat una noia, em sembla una, una, una, una, de... Ai, perdó, una mena d'Amazona, ara sí, Exacte. i els hi prens i més dispara flames, em sembla. Sí. Sí, sí, I, és... I el fet de, de jugar amb dos jugadors, eh, el joc és més difícil que no pas eh, amb un jugador, o sigui, eh, t'apareixen més enemics o no? Això a vegades depèn del joc, depèn però del joc. Molt, moltes vegades, eh, si realment jugam amb dos jugadors, fa que la dificultat del nombre d'amics augmenti proporcionalment, però també a vegades et crea l'inconvenient que els cops del teu, del teu amic en principi també et poden afectar tu Exactament. les persones que ell amb una clau llença uh -huh. et poden caure a tu a sobre o si esteu molt junys lluitant a vegades pots començar a donar cops, a donar cops, i acabar d'estar pagant el teu company. Quants combats van acabar així? Eh, quan... És que, de fet, hi havia moltes partides que acabaven entre una lluita a dobles, diguéssim, entre... passant dels entre... enemics exacte. i petits segons altres. Exacte, passant dels enemics i lluitant no, no contra l'altre. No, no m'agradaria ara xafar i la guitarra a algú que encara no hagués jugat el Double Dragon, però ho hauré de comentar. El Double Dragon, a part de totes aquestes eh, novetats que hem incorporat, incorporar una cosa totalment sorprenent, que era l'argument del joc en si consistia en que havien robat una noia. Una noia, equits. És dir, és dir no, no parlarem de masclisme aquí aquest joc, no, no, no. Eh, per favor. No, no, però bueno, això és un clàssic, ja, no? Final Fall, etcètera, etcètera. Roben la noia i es posen dos a lluitar. Clar, tu esperes, un és el nòvio i l'altre és el millor amic. No, arribes al final i resulta que els dos són els nòvius de la nòvia. Amb lo qual al final del joc, realment un cop ja has guanyat l'enemic final, no s'acaba, sinó que es converteix en una lluita entre els... Player 1 i Player 2, okay. per veure qui es queda amb la nòvia. Tu, I tu has arribat games. aquí? Sí, sí, Francesc, tu has arribat en aquest punt? No. Okay. Vaja, però ho absolutament genial, no? Sí. La, o sigui, la idea de tenir també un argument que va més enllà d'això, no? Perquè precisament, i mira que no ho tenia present, això que acabes d'explicar ara, i quan estava preparant una mica l'editorial del programa d'avui, pensava, és ben bé que de qui era la nòvia? No, ens, Són parlem, dos, no? Com Final fai, es diuen? Billy i Jimmy, o un parell de noms així originals, no? Billy Joel, el que passa que el versió original dels joc, uh -huh. es deia, un es deia Spike i l'altre es deia Twin Hammers, sembla. Que era un... Uh -huh. era un es, deia, es deia Spike, que seria com punxa eh, o, o, o estaca i l'altre martells eh, aquells bessons, a... sí, suposo que referent a les habilitats marcials de cada uh -huh. un, no? Una cosa com el que es veu a Shaolin Soccer o sigui... o a vista, que també tenen uns noms molt, molt referents a les seves habilitats marcials. O sigui, que estem parlant que no eren germans, ni parents, ni d'allò... O sigui, en visibilitat, sí, són germans. Són germans. Germans, o sigui, germans besson. És una lluita fratricida, al final, eh? O sigui, és allà... allà que tot fan sou. Les dones... Allà, allà, les ja, dones... Les dones vaja, dimensions èpiques i mitològiques exacte, parlant de, parlant de la, la representació de la dona dins els videojocs i dins el, els videojocs beat'em en aquest cas eh, probablement en els primers no la dona es tenia doncs, com a l'objecte aconseguir, no? en aquest cas, doncs, una mica més en la tradició de les pel·lícules probablement més clàssiques, l'estil western o l'estil Robin Hood, per posar dos estils diferents i tots dos clàssics dins del cinema o les novel·les més antigues eh, en les que doncs, l'objectiu era rescatar la princesa, no? els típics contes de, de, que s'expliquen als nens. Més endavant van evolucionar i les segones parts d'aquest joc sí que tenien protagonistes femenines, ja lluitant. Recordo, per exemple, de Streets of Rage 2, que tenia una protagonista femenina i que també la part femenina dels videojocs, en la part dolenta, diguéssim, en la part dels enemics, també va guanyar poder amb el pas del temps, no? Uh, la part femenina dins dels videojocs sempre ha sigut una cosa molt... Bueno, un d'aquests temes de debat, sempre, perquè s'ha considerat que el videojoc ha estat encarat sempre a un públic masculí. Llavors, clar, el paper de la dona en aquests eh, sempre és com a trofeu, com a, eh, o com a enemiga, però en canvi mai s'ha considerat que els jocs, almenys els jocs que tenen a veure amb l'acció, l'acció brutal, com els jocs de lluita o els jocs de... o els videomats que estem parlant, mai s'ha considerat que, realment, la, la dona hi tingués un paper, perquè se suposa que tu no escolliràs un personatge que és una uh -huh. dona, encara que sigui per lluitar. Però sí que en recordo, no?, d'alguns que... No, per exemple, d'Esteens the Raids 2... estem parlant dels primers del començament, ja, clar, és com tot, no? Sí, en sí. exemple, potser el, el, el cas més famós seria el, el, el Fighter 2, on realment Chun-Li es va convertir en... Un, un autèntic mite. Un dels personatges favorits de molts jugadors masculins que encara que que no, no va ser un joc que atregués el públic femení. Aquella agilitat que tenia amb les cames, eh?, eh? la Chun-Li. Després això s'ha diversificat molt i gairebé tots els jocs han aparegut personatges femenins com a personatges ciutadors, sí. tot i que, clar, podies pensar de, com és que cada cop portaven uns vestits més explosius, cada cop <laughs> les patades eren més altes i la gent mirava cap avall, perquè jo crec que molta gent ho fa, això. O sigui, que estem parlant que la, la representació femenina, a banda de la part positiva, diguéssim, també tenia, abans amb una part negativa, una part d'enemic de, de, de, dolent, la que era especialment difícil, i recordo que les enemigues, diguéssim en aquest cas, les bandes de dones, quan t'atacaven, eren amic realment difícils, molt ràpids d'atacar, i normalment amb armes especialment mortíferes. Mm. Recordo uns fuets d'aquests de... que t'electrocutaven, eh? que eren realment nefastus no sé en quin joc probablement comentavam que era la... el... Space, no? Space of Rage 2, però també. segurament n'ha sortit en altres. Però ara, si tu veiessis el, els, els gràfics d'aquestes mm -hmm. dones que t'atacaven, Tu què diries que són, no? Clar, això també és una cosa molt pejorativa en quant a, a la funció de la dona en el videojoc. Eh, eh, parlant de la funció... Ui, el volia fer en cau, Parlant de la funció de la dona en els videojocs, eh, per exemple, fuginar una mica dels, dels beat'em-ups, eh, Donkey Kong, el Mario ha d'anar a buscar la noia que ha empresonat el, el Donkey Kong. Amb els jocs posteriors de Mario, podries agafar la Peach, podries agafar la princesa mm -hmm. com a protagonista d'algun dels... El dels Mario, jocs, 2, el per Mario 2, per exemple. No? Mm -hmm. Sí, sí, suposo que és això, no? De la funció de la dona en els videojocs anava canviant a mesura que també veien els gustos... Fins que va arribar no? l'Ara Croft, i llavors sí, és. va ser una llavors, culminació no? del sí. mateix, però vaja... Va. Però al revés, no? En un altre sentit. Esteu d'acord amb mi que uh, igual ara dic una vagenada eh? El fet de que aquest, aquest tipus de jocs que estem parlant avui, um, amb els ordinadors de 8 bits no eren uns jocs um, gaire bons gràficament parlant. És que tu veies les de les cònsoles i, i deies, bé, però els, els ordinadors, estic parlant d'Espèctrums d'Amstrad, costava, perquè havien de, suposo que els programadors hi ja havien d'intentar utilitzar pocs colors o pocs recursos perquè la velocitat fos la bona i jo sempre he trobat amb aquest tipus de jocs que el, el tema gràfic Sempre per dir una miqueta, no sé si esteu d'acord Una de les característiques més principals d'aquests jocs, per exemple, és l'elevat nombre d'enemics que tens Ets un personatge sol a la pantalla, però clar els teus enemics han d'entrar contínuament Sempre estàs lluitant amb 3 o 4 persones a la vegada Què passa? Que els ordinadors de 8 bits eh, degut al seu processador som... aquests jocs representen molt d'estrès pel processador. Molts recursos, no? Exacte, la que van apareguent amics a la pantalla és allò que es deia que l'antia, no? Un amic, o sigui, el procés i veies que realment et movies com a càmera lenta, quan en realitat el joc no tenia la pretensió d'anar a càmera. Realment, i apretaves i no anava. Realment, a l'hora del disseny ja es dissenyaven perquè fossin jocs que tinguessin uns requeriments de processador bastant més baixos, però inclús Inclús així, les versions de consola tenien l'avantatge de que no estaven limitades per la memòria uh -huh. que, tenia, que podien tenir carregada a la vegada. Uh -huh. Per exemple, els ordinadors d'avui vist tenien 48 cas, només podien executar programes de 48 cas a la vegada. Per això molts d'aquests jocs el que tenien és que entre fase i fase havies de tornar a carregar una altra vegada un nou escenari. Això les videoconsoles no ho tenien. Uh -huh. I a part de que podien disfrutar d'una quantitat de colors que molts d'aquells sistemes d'aquella època no estaven limitats, com va dir l'espectrum, que tenien una limitació en el nombre de colors que podien mostrar en pantalla a la vegada, en comparació amb els seus altres competidors, uh -huh. Amstras, Commodores, etc consols com la NES, que va tenir també versions de Double Dragon, o la Master System, que també va tenir, doncs no tenien aquestes limitacions, precisament per què? Perquè funcionaven a nivell de cartutxos que portaven incorporats molta de les coses que els hi feia falta i que la consola en si uh -huh. no disponia, però clar, el preu que tenien també era molt, molt diferent. Sí, perquè la diferència que hi ha entre els ordenadors de 8-bit y los cartuchos es que los ordenados de 8 bits tenía que guardar en memoria, y al tener la memoria tan limitada, no lo mismo para procesar, aparte que los, los beat em up usan muchos sprays en pantalla, y aparte tiene mm -hmm. que mover, el, mover los sprays en el scroll del juego. Y un sigui, sí, els personatges, a més a més, s'han d'anar movent mentre tu vas movent, o sigui, es mou al fons, claro. es mou l'escenari en el que tu estàs, es mouen els elements mòbils, diguéssim, de l'escenari en el que tu estàs i a més a més es mouen tots els personatges. Són eh, com quatre moviments en diversos plans a l'hora, no? I amb molts personatges col·locats, no? I claro, això cuesta mucho a poner como una máquina de 8 que tiene que gravar en memoria con antelació el programa. és claro, lo bueno que que, que tenia el cartucho era eso, que iba procesando, ¿sabes? De, de la placa al, al, al processador de una forma inmediata. Uh -huh. Entonces... Aparte que podía utilizar más memoria porque si la consola no tiene más memoria RAM se puede poner en, en, en la ROM, ¿sabes? La memoria. que decir, que era un, el sistema consola fue eso, lo que hizo emerger el, el género de beat -up para up para sistema doméstico. Pues doncs esta es la razón porque yo no he jugado mucho a este tipo de juegos, porque sinceramente el trobaba muy pobre y veía fotografías de otros sistemas que no hay color y no, no, no disfraces del juego, ¿no? Quin seria el beat em que nosaltres ens quedaríem? O sigui, el joc de lluita per excel·lència que cadascú suposo que té guardat perquè ha jugat alguna vegada eh, com a primer joc o perquè se l'ha acabat, com és l'Albert. Sí, sí. Els seus jocs preferits són els que s'acaba. O com l'Albert sí. uh, Garcia ens distingia, doncs, perquè els millor, el millor so era el de Streets of Rage o els millors gràfics eren els de Super Nintendo de Final Fight. Quin és el joc que cadascun de vosaltres us ha marcat més al llarg de de la vostra vida, diguéssim, de, de lluitadors de barris baixos. Solo uno es, es difícil. Pero bueno, Final Fight. Yo me quedo con Final Fight y la versió de, de recreativa. És que realment el Final Fight va, va suposar, si no va inventar res, o sigui, no va fer res nou, el que, el que sí que va fer va ser millorar moltes de les coses que ja s'havien inventat, no? fer-ho molt gràfics, més espectacular. No? Gràficament, sobretot. Comparat al Doble Dragon, amb el Final Fight realment no hi ha color. M'agradaria apuntar Final Fight, quan abans de sortir va ser anomenat com a projecte amb el nom de Street Fighter 2 perquè es tenia pensat que Street Fighter 2 seria Final Fight llavors es va presentar en una fira a aquest joc la gent el va provar i va dir això no és Street Fighter i li van dir, li posarem un altre nom i van dir, li van dir Final Fight Vaja, aquest a punt el trobo és sensacional eh? sí, molt, molt bé, molt bé, molt bé Uh, Agafa el telèfon, Albert, agafa'l. Sí, sí, de... <ríe> sí, sí. uh, jo no recordo haver jugat gaire tampoc als videomaps, però hi ha ja, més gran, a través de moladors i tal, sí que he trobat alguns francament divertits. Un és el Moonwalker, per exemple, del Michael oh, sí. Jackson. Però per això, musica... per, per eh, Mega Drive. Atenció sí, sí, a la jugada. Sí, sí, bo, una música eh? fantàstica. Sí, sí, ja, i ja, ja Michael Jackson era el protagonista i anava... La pel·lícula carrer. era dolentíssima, <ríe> o sigui, però, però d'un nivell... I atenció, portava els mitjons blancs. <ríe> sí, sí. sí. sí, sí. I feia sí, aquell senyor. pas, al Moonwalk, que era el pas aquell que deia Michael Jackson caminant, caminant cap enrere, cap enrere oh, que semblava caminant. Eh? Llançava el barret llançant, com a una pel·lícula sí, sí. de James Bond, sí, sí, sí. també. Sí, sí, sí. Vaja, I com vos ballant. I després un altre que em sembla que ha sortit amb diversos noms, perquè l'om original no el recordo, però sí el nom anglès o europeu, és el Hammer Harry, us en recordo ah, aquest? Hammer and Harry. Harry. Hammer and Harry, exacte. Bueno, però estaria més en aquest... plataformes. Sí, sí, però vaja, estaria al límit, eh? Al limit, perquè és un tio que ha d'anar lluitant contra obrers de la construcció o... Sí, sí. I muy japonés el juego. Molt, molt, molt. El trobo sensacional. I en la la versió de recreativa era absolutament sensacional quan és, et creixia és un, el martell és un, exacte, Agafaves una mena és de massa nano, de... recordem és un nano com agafa un martell i ve gent i ha d'anar picant el martell i ja no té res Passa més que El martell adquireix unes proporcions absolutament desproporcionades sí, sí. I li llancen, no? uh, li llancen claus, li llancen totxos li llancen tapes de claveguera li llancen de tot no? A mi he parlat dels, dels beat de maps jo potser un dels que més m'agradarien seria realment el Final Fight sobretot en la versió de Mega CD parlant de versions domèstiques a part de les E-Dove Race 2 també Jocs, jocs que sí que m'he acabat, per cert I el que sí que m'agradaria destacar Respecte als, als beat'em-ups de, de recreativa És un que també ha sigut un clàssic És el Ninja Gaiden I com a molta curiositat, jo recordo una màquina Al poble on jo passava els estius Que era els gràfics del... era el Ninja Gaiden Amb els gràfics del Son Goku ah. Era una versió pirata Però, però coreana Tot al 100% Era el moment en què Bola Drac es va popularitzar i, I van deixar... canviar els sprites, devien canviar els era personatges i el joc era el mateix estil de joc, eren les mateixes fases <laughs> però era el Son Goku i el que tu amb el Giar Kung Fu Vaja, a voler tensos deixat freds, eh. Com a beatmap, eh? la definició de beatmap, no? com a beatmap, sí, sí. jo penso que sí. Si, si entra dins de la teva definició, és com els que distingeixen el chillout de l'ambient del house i no, del tecno, no sé què. No, però que és que la barrera eh? és molt eh? prima, és sí, el que veig. La barrera deia, és Harry, és que és, prim, no, és, què? és un beatmap, és una plataforma, és com a totes exemple. maneres estaríem d'acord que no seria un beatmap d'aquests de llibre, de dir, no. aquest és, és segur, no? És com el de Valdragon. Estic dir que no he jugat amb aquest tipus. A mi, un dels que em va agradar molt, perquè vaig jugar amb la recreativa i realment ho vaig disfrutar molt original, era un que es deia Shadow Warriors eh, que, que em va agradar molt especialment perquè inclouia un nivell que, que el vaig trobar sensacional en el que havies de passar per damunt d'una autopista en el que per sota t'anaven passant els, teu, els, els cotxes no? que passaven per l'autopista en els dos sentits i tu havies d'anar creuant l'autopista penjat dels rètols d'aquests que diuen doncs ronda litoral, cap aquí, Manresa no sé, <ríe> que... no? doncs tu havies d'anar creuant o sigui, el Shadow Warrior era, era, no? era aquell que eren dos robots ninjas, sembla? No, hi havia la possibilitat d'escollir un robot ninja i l'altre la, doncs, era un ninja d'aquests de... tradicionals. Eh? Aquest, era... Pas, aquest. aquest era un joc molt espectacular, soto perquè tenia una pantalla molt allargada. Uh -huh. Gràficament era uh -huh. molt... Llençava xuriquens i coses d'aquestes o... No no, no, no, no, era picava un ninja, esta. sí. Bàsicament, sobretot molt a nivell de, de cosses. Eh? Eh, era... Però d'aquest joc, per exemple, em sembla recordar que no tenia realment aquest scroll isomètric com els del Double Dragon, sinó era un d'aquests que era un més un scroll o sigui, sea, um, davant en darrere, ja però està. tenia l'avantatge o Ara tenia altres coses mi, jo el que, que tenia el nivell superior que podies, <ríe> no només anaves de l'esquerra però podies saltar a plataformes. <ríe> Acabem ja el tema dels bitmaps anem a publicitat abans, uh, Eduard Sí, el bueno, yo creo que un sistema muy importante para los bitmaps es la, la placa de, de Capcom la CPS y bueno, habría que destacar así medio rápido King of Dragon Capitán Comando el War of Fate 2, això són juegos amb... Bueno, es que Tant la CPS 1 com la CPS 2 han sigut plaques on hi ha a partir dels grans clàssics de, sí. de Capcom. I l'altre, Albert, per acabar, que jo em quedo amb Double Dragon però tinc una raó, és que em sé el truco per vèncer el teu company al final del joc. <ríe> <ríe> saltó patada, saltó patada. Ara, si us interessa saber-lo, fem una petita pausa i tornem després. Estem al Game Over, al programa de videojocs d'Ona Catalana, avui parlant dels jocs aquests de repartir llenya, eh? Els beat-em-ups, els jocs de lluites, de barris baixos, de bandes d'enemics inacabables... I, I, de de Michael, I de Michael Jackson. I de Michael Jackson, també, cantant l'Smooth Criminal, amb aquell vestit blanc, i la camisa negra i les sabatetes, aquelles també blanques, caminant d'aquella sí. manera tan, tan especial que feia. I convertint-se en un cotxe. Que la pel·lícula es convertia en un cotxe, Michael Jackson, eh? Atenció. A veure, deixat abans de la pausa l'Albert pendent d'explicar-nos un truc per a guanyar, sense cap mena de dificultat el teu germà, diguéssim, el fratricidi final del Double Dragon en Master System com anava això Albert? Bueno, doncs pues, amb la versió de Master System del Double Dragon quan s'arriba a la pantalla final eh, el que s'ha de fer és eh, fer unes 20 patades altes eh, entre dues columnes, les dues primeres uh -huh. llavors vas acumular en vides infinites a partir de la 21, 22, 23 i bueno, si l'altre company no ho sap <laughs> O sigui, que si algú de que, en aquests moments encara té un Master System i el que seria més curiós que funcioni encara bé eh, o, o pot tenir una Mega Drive amb, amb el Master System de conversor no? en el que puguis jugar o senzillament en un emulador, eh, doncs ja sap que en les dues columnes eh, que hi ha a la banda quina banda és? A la pantalla? A l'esquerra. A banda esquerra de la pantalla, cap amunt, 20 coses cap a dalt i tens eh, vides infinites. Per acabar amb el tema de, dels bitemaps, una cosa que hem passat molt ràpidament i que m'agradaria eh, poder tornar a comentar abans d'acabar, perquè ho estàvem parlant mentre sonava el reportatge, a la banda sonora de l'Stitch of Rage. Jo no és perquè sigui de Megadrive, eh? però és que crec que era una banda sonora absolutament sensacional, d'aquelles que feia que et posessis els, els auriculars connectats a la consola i l'escoltessis realment com si fos música per escoltar, no? Mol, molt ben composada. No? Era realment una sort que aquest joc, cosa que a vegades alguns no tenien, alguns la tenien com una opció oculta, era que tingués al seu menú una opció per escoltar les músiques del joc, perquè realment t'hi podies passar estona només escoltant Sí, es que, bueno, el compositor es Yuzo Koshiro, que es uno de los mejores compositores, pero no de música de videojuegos, sino de música tecno en Japón. Y, bueno, y se nota en, en el juego, se nota. Y, bueno, y otros trabajos muy importantes que ha hecho. Eh, no sé si recordaréis un juego se llama Actrizar en Super mm -hmm. Nintendo. La bueno, la banda sonora también es, es del 1, bueno, del 2. Trabajaba mucho para los juegos de Quintet, era una companya japonesa que treballava con... que, la... que la producía a Enix. És que normalment la música dels videojocs és una cosa que es deixa molt, molt al marge, no? i que probablement ara que els videojocs cada vegada s'assemblen més a produccions cinematogràfiques, eh, les bandes sonores dels videojocs surten editades, fins i tot amb edicions de luxe, no? amb CD, eh, molt ben editades i molt ben publicades, perquè realment hi ha autèntiques obres mestres, no? com es pot fer. Comprar una banda sonora d'una pel·lícula es pot comprar la banda sonora d'un videojoc. Això és més a Japó que aquí, no?, de moment. Sí, sí, sí, por, por desgracias, sí. Si us sembla, passem a descobrir un argument d'un joc que, pel que és estrany i pel que és curiós, realment val la pena. És un joc que també va marcar un, un tipus de joc que no va durar massa, però sí que en van sortir unes quantes versions perquè tenia un argument realment especial. Escoltem l'argument de Rampage i després en parlem. Què fer quan tres humans normals es transformen en enormes monstres amb la idea fixa de destruir el país? Doncs controlar un d'ells i seguir-los al joc. Controla una de les horroreses bèsties i ves de ciutat en ciutat destruint tot el que vegis. Jots el Mono, Lís, el Llan Gardà i Rafa el Llop formen el terrorífic trio de monstres. Has d'escalar edificis i destruir-los, però compte, salta fora quan se'n sorrin, perquè una caiguda des d'aquelles alçades pot ser perillosa i ferir-te greument. A més, hauràs d'acabar amb molts enemics, com helicòpters, tancs i franctiradors, abans que no acabin amb tu. Una vegada destruïts tots els edificis, podràs accedir a la següent ciutat. Cada edifici conté elements que et donaran força, poder o diners, però també hi ha elements que et poden perjudicar. El menjar et restableix i els diners et donaran més punts. Instruccions del Rampage de l'any 1986. Benny Midway. Doncs eh, això era el Rampage o Rampage, com vulgueu dir-ho, era un joc realment agressiu, tu eres una mena de King Kong o una mena de Godzilla, com preferissis, podies escollir-ho i havies de senzillament escalar edificis de l'estil del Empire State o no, edificis més modestos, diguéssim, i anar-los destruint eh, finestra a finestra fins que l'edifici... Que hi, ha, que hi ha avall, no? Els Estats I Units en aquest moments no els faria massa gràcia... I vigilant que l'edifici si no caigués sobre o que caigués quan tu encara eres clar. Una de les opcions uh, també gracioses era que podies agafar la gent que estava dins de les cases sopant o banyant-se tranquil·lament i cruspir-te'ls, no?, per aconseguir guanyar més punts És i guajar l'energia, no? De fet, quan a les instruccions comentava que el menjar donava energia, el menjar, justament, són persones, <ríe> I, i allà, després, en una segona part de les instruccions ho deia clarament, no? Sí, Estem eh... parlant d'un joc que, com deia mentre estàvem escoltant l'argument, no ha creat escola, no? O sigui, hi ha jocs que s'han creat, doncs, l'Arcanoid i els jocs estil Arcanoid, no? El Exacte. Tetris, i els jocs estil Tetris, el beatem i els jocs d'estil doncs, Beat'em-up. En canvi, el rampatge es va quedar més o menys aquí, no? És que potser és un concepte tan original, per dir d'una forma, que realment no hi ha hagut pas molt d'interès a continuar-lo. Va ser, va ser un joc que va sortir en recreatives, es va en diversos sí, sistemes. ha tingut, ha tingut tot, versions domèstiques. Va tenir versions per Neo Geo i per les diverses consoles, fins i tot per ordinadors. I al final, el que sí que recordo és que vaig jugar una vegada en un joc que vaig comprar amb cassette per Amstrad, que es deia Rampart. O sigui, no, no, però o sigui... Rampart, és, eh, Rampart existeix, és un joc totalment diferent, que va sobre construcció de castells medievals sobre, uh, uns canals, Has de posar uns canons I evitar que t'invadin és un joc també molt popular eh? aquest, era molt més, aquest era anterior al Rampart Aquest que m'estàs comentant ara Era, un, era una, versió, una burda versió del Rampage En el que hi havia uns castells medievals uh, A, a, a, a l'estil una mica de castell britànic I hi havia dos gegants dos gegants, diguéssim, a l'estil, doncs, del gorila o del llengardatge, estil Godzilla de, de que rampaix. Que s'havien d'allançant pedres un a l'altre, potser? No, no, no, no. no s'havien no. d'enfilar, igual ah, que el rampaix. S'enfilaven damunt al castell i pum, pum, pum, pum, pum s'anaven carregant, doncs, una paret darrere l'altra i anaven fent neteja, no? Allò de, que fan els paletes quan arriben a casa, hem de tirar que en va, l'altre i el d'això, doncs... Un ar, un ar, la manera, és no? i, I la gràcia final estava que quan et mories, doncs el mico es feia petit, es convertia en persona, una personeta despullada que es tapava les seves parts i marxava així, de costat, tic, tic, tic, tic, tic, i marxava. Alguú sap al final del rampaix? No, no crec que ningú hagués tingut la paciència suficient per arribar al final de, no, mas, del joc. No ho sé, té pinta de ser d'aquests jocs que són cicles, que no s'acaben mai, però... Cada vegada més edificis, cada vegada més alts... El que passa és que jo recordo que an recordo si realment hi havia un mapa i realment hi havia un límit a les ciutats dels Estats Units que, que hi havia un moment que realment sí que existia un final. Oba, si, no... hi algun, si hi ha algun oient que l'hagi acabat i vulgui enviar una, exacte. Uh, Escaimover, arroba, catalana.com eh? Si algú sap com s'acaba el rampa ja ho sap, ens pot fer un uh, e-mail explicant-nos una mica o fins i tot té alguna pantalla salvada, algun screenshot de, del final del joc que probablement era d'aquells que s'acabaven amb una imatge, no? Una il·lustració del de goril·la fugint acaben, no sé, amb Això... el sol ponent no? Un dia n'hem de parlar d'això, eh? Que, que, que els finals dels jocs, eh? Als finals dels és com les pel·lícules franceses, que totes acaben en foto fixa. Us heu fixat, pel·lícula francesa acaba en foto fixa i posa... Finish. Exacte. I ja està. Sí, sí, sí, igual que les italianes sí, també sí. de l'època... I les eh? pel·lícules del Don't Segui el que feia del Clint Eastwood dels anys 70 acabava amb, amb un zoom eh, vertical amb helicòpter i marxava a l'helicòpter i quedava el Clint Eastwood lluny l'helicòpter. Són estils de, de fer finals. De les Minority coses. Report també acaba d'aquesta manera. Sí, també, una, una caseta al mig d'una sí, sí, sí, illa ja has explicat sombrat... al final ja, ja ara... <ríe> vaja, em sembla que aquest final no descobreix gaire, <ríe> gaire res més eh? no sé si tenim alguna cosa més a comentar al Rampaix perquè si no ens anem directament a parlar d'un de dels esdeveniments més importants que tenen lloc a casa nostra a nivell de videojocs, a nivell d'animació digital i a nivell de, de noves sistemes o de noves eh, formes de crear imatges a nivell digital, és l'Art Futura 2002 Game Now! Game now. Des d'Ona Catalana, el Game Over, el programa de videojocs en el que cada setmana repassem una miqueta també l'actualitat que ens porta al món de l'oci digital i aquesta setmana si hem de parlar d'alguna cosa és d'un dels grans esdeveniments perquè concretament serà aquesta setmana vinent que celebrarà a Barcelona l'Art Futurat 2002, un esdeveniment punter en el món de les noves tecnologies i en la seva aplicació en tot el que és l'oci digital. Des del 31 d'octubre fins al 3 de novembre el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona serà el 100% del Mundial de l'Art Digital. Precisament aquesta setmana, concretament el divendres, es va fer la roda de premsa de presentació de l'Art Futura 2002, on hi vàrem assistir l'Eduardo Rodríguez i jo mateix, una roda de premsa distreta en certs moments, s'avorrida en altres, no? Val a dir que nosaltres anàvem molt directament a, a parlar de... o interessar-nos pel que era videojocs i Art Futura és molt més que, que tot això. Va ser una roda de premsa a l'Auditori, del Centre de Cultura Contemporani on es va presentar una mica tot el que seran els esdeveniments més eh, interessants d'aquest Art Futura 2002. Hi ha moltes coses que ens van cridar l'atenció. Si et sembla, anem a parlar primer del que ens afecta més de videojocs i llavors eh, anem directament a altres coses eh, variades. Hi ha una cosa interessant, sobretot, eh, que és una exposició que es dirà 8x8, i que inclou, eh, doncs, una mica, ells ho titulen com a videojuegos, abstracció i simplicitat, no? una mica eh, una exposició sobre videojocs en els que eh, contraposen grans eh, jocs o grans estàndards dels jocs de la història amb, eh, amb altres tipus de jocs que han versionat i que s'han fet expressament per aquesta ocasió. Sí, bueno, el... Lo bueno que tiene, que tiene este evento uh -huh. es que quiere promocionar eh, los juegos no comerciales. No comerciales y de un punto de vista del usuario y mezclando con retro y, y bueno, y con últimas tendencias tecnológicas, es que, eh, como bueno, como bien pone el kit, en el kit uh -huh. de prensa, que es una mezcla de mix audiovisual y eh, espectáculo que és es això que atraerà artistes y esperem que bastante públic. O sigui, es presenten doncs, projectes que tenen noms com un que m'ha cridat bastant atenció que es diu Untitled Game, eh? o sigui, un joc sense títol, per exemple, una, una productora que es diu High Res, eh, que presenta doncs, un, una mena de projecte que es diu Another 8 Big In the Das o sigui un altre 8 bits uh, en la pols no? en el que recuperen donc el que serien els estàndards clàssics dels jocs de 8 bits reprogramats per l'actualitat i llavors doncs altres projectes com una d'Anglaterra també d'una empresa que es diu uh, retrotro You amb un uh, joc que es diu retrotro you nostal G eh? nostal i unaG al final en el que també donc una mica la nota dominant el que es troba és donc això no? una mica la mirada cap al passat. No? És curiós que aquest any, un any en el què doncs, hem anat seguint diversos projectes que també s'estaven veient eh, que funcionaven molt bé a nivell d'Europa i que estan funcionant ja molt bé a nivell d'aquí, com és el cas d'aquest mateix programa del Game Over que dedica gran part de, del seu temps a, a parlar de retro gaming, no? dels jocs que, que hi havia abans. Una altra de les grans històries es diu Playtime. Playtime serà l'esdeveniment per excel·lència pels amants dels videojocs en l'Art Futura 2002 i es celebrarà el dissabte vinent, dia 2 de novembre, al Mercat de les Flors de Barcelona. Un esdeveniment que crec que un fan dels videojocs no es pot perdre, no? Sí, efectivament. I, bé, bueno, és totalmente aconsejable per a tot bon fanàtic del videojuego i que li agrada molt l'apartat de música. Eh, bé, bueno, van a invitar a Alex Martín, Uh -huh. ...que ofrecerá un live set de Commodore 64 i que és el seu instrument favorito de hace 10 años. O sigui, base, té un sintetitzador basat en el que era el legendari Sid Chip de l'Amstrad del Commodore 64 i a partir d'aquí ell va desenvolupant una mena de performance musical amb músiques d'aquest estil. Per altra banda, també es podran provar els jocs que s'hauran vist en l'exposició de l'Ocho por Ocho, aquest experimental gaming, o sigui es podran provar doncs, diversos emuladors, diversos sistemes de joc i a més a més també es podrà jugar al mateix moment amb diversos jocs de PlayStation 2 que estaran instal·lats en pantalles d'aquestes de plasma a nivell gran per jugar tal com Déu Man amb uns bons altaveus i un bon sistema sorral no? hi haurà jocs com el Tekken 4, el Frequency el res, el Guitaro Human, el Dance Euromix, l'Space Channel 5 i el The Getaway eh, per a PlayStation 2 i tots aquests jocs doncs, es podran jugar allà i el que tenen intenció ells és que tot plegat, o sigui, la performance, les músiques que sonaran i tots els llocs als que s'estigui jugant, tot estarà al volum màxim i es crearà doncs, una mena d'ambient digital, de sensació sonora digital, que serà doncs, una mica la, el, el motiu o l'objectiu final que, que es vol assolir aquest mercat de les flors i sap de que bé. no? Sí, i més, bueno, bastant curioso, que si tots els títols de PlayStation 2, quitant un par, són tots de juegos musicals, que dir, mm -hmm. que això va a ser, vamos... Com eh, sábado noche però a, a lo grande eh? ah, Espero que no tots eh, siguin sonant alhora com a mínim tots estiguin al mateix volum perquè probablement sortirem d'allà una mica de eh, dolor a les, a les orelles per altra banda una cosa que m'ha fet una gràcia especial és que han uh, inclòs en aquest uh, play, uh, play game uh, per al dissabte a la nit una secció de jocs analògics hm? tenim un futbolín i un pinball. Eh? O sigui, té gràcia, no? Sí, que... sí, a ser retros, o doncs, nostalgi, doncs fem... Posats a ser retros, doncs, han inclòs doncs, el típic futbolín i tenim també doncs, un, un pinball perquè la gent doncs pugui també jugar eh, quan abans els jocs no eren eh, tots a nivell de, de màquina a nivell digital. O alguna altra cosa destacable d'aquesta de, sessió que tindrem el dissabte que ve a la nit al, al Mercat de les Flors, en aquest Playtime de, de l'Art Futura 2002? Bueno, el... Sería también la, la BCN Party, uh -huh. que sería el... Bueno, es muy, muy parecido a lo que se hace la famosa Escal Party y que trata... Bueno, o sea, comentó que en las cocheras de sans L'escut i... perdó, el casinet d'Ostafrancs que està més o menys ah. està davant de l'estació de, de, de Sants i es reuniran també el dissabte a la nit al Mercat de les Flors i durant tots tres dies hi haurà el que es diu doncs, BCN Party, que serà doncs, el que es coneix doncs, com una party de... De, doncs, informàtica, no? Gent vinguda de tot l'estat espanyol, gent vinguda de tota Europa junts, a compartint documents, compartint projectes, creant eh, nous sistemes de, de desenvolupament d'imatges, d'animacions en tres dimensions i també jugant com serà el que es farà el dissabte a la nit al, al Mercat de les Flors. Per altra banda, també hi haurà una instal·lació que a mi m'ha semblat curiosa, que és una instal·lació que, que portarà a terme l'associació cultural Telenoica que estarà dins els lavabos del mercat de les flors, o sigui té gràcia no? i dins els lavabos faran un, una cosa que en diuen doncs, per mostrar la visió del món interior dels players, eh? el joc quotidià del dia a dia, la presó telemàtica del joc virtual i la tecnologia del plaer uníric digital vaja Val la pena anar al lavabo del Mercat de les Flors només per veure el, el sistema que muntarà l'agenda la, telenoica. Uh, deixem aquí el tema de l'art futura, perquè tenim ja esperant a l'altra banda del fil telefònic a una persona que està envoltada de còmics, envoltada de mangas i envoltada de videojocs. És el que s'anomena doncs el Saló del Manga i el Videojoc. Aquest cap de setmana s'està celebrant a la Farga de l'Hospitalet, la vuitena edició d'aquest saló. L'any passat l'èxit de públic va ser evident, van anar-hi més de 35.000 visitants, cosa que ha portat a l'organització a augmentar la superfície de l'exposició fins a 5.300 metres quadrats. Antonio Hortal, benvingut de nou al Game Over. Hola, què tal? Com està, està l'ambient per al Saló del Manga i el Videojoc? Com, com es viu aquesta, aquesta edició d'aquest any a la Farga de l'Hospitalet? palmera pues mira Jordi, se vive de una manera bastante curiosa porque dado que hace ya, es el octavo salón, ocho años con salón del manga y videojuego, que han ido, bueno, demostrándonos que si bien la mayoría de stands, empresas, autónomos y diferentes comercios vienen con más de lo mismo, con los mismos armazones remendados en vez de estructuras, también nos han demostrado que al menos en este octavo salón contamos con la presencia de diferentes nuevos... También comerciantes, por ejemplo, hay diferentes personas que se están dedicando mucho más a fondo a transmitirnos más el espíritu, digamos, la, la esencia japonesa con diferentes tipos de artículos de allí. Hay otros stands, por ejemplo, si vienen otros salones, más de lo que se notaba mucho más eran los videojuegos, en este caso solo tenemos tres stands que se dediquen al tema, en uno de ellos trabajo yo. Eh bueno, nos estamos dando cuenta de que ya s'està se volviendo el personal un poco més eh, selectiu en aquest aspecte. Estem parlant que aquest Saló del Manga i el videojoc en aquesta 8 edició també té una, una àrea de videojocs en la que hi haurà doncs un torneig oficial Tekken 4, tenim també un torneig per Evolution Soccer, tenim un torneig de Capcom Versus SNK 2 i un torneig de Dancing Stage Euromix. No? Curiosament doncs, els tres sí, exacte, últims també. Sí? Exactamente, de hecho yo estoy apuntado al de Capcom versus tnk ¿Y cómo es presenta? Com, ¿Quines bueno, perspectivas tienes? Sí. Voy, voy a decir que hoy de tu parte, no te preocupes Y nada, de todos modos date cuenta de que también tenemos una megafonía maravillosa Que no puede funcionar, con lo cual espero que lo oigan lo mejor posible Y luego tenemos también eh, que si bien solo hay tres stands de videojuegos También tenemos que lo que es la importancia al sistema, sistema PAL, al sistema europeu, se le está not, haciendo notar un poquito más, un poquito más de importancia, sobre todo en el ámbito PlayStation 2, Gamecube i Xbox. A veure... hay pocos juegos y, bueno, poca importación, al menos por el momento. Antonio, si ens haguessis de destacar alguna coseta d'aquestes que ja hagis vist, d'aquestes que dius, mira, un caramelet d'aquests que ja t'ha cridat l'atenció, no? Sí, vale. Mira, por ejemplo, aparte de la japonesa que está al lado del stand donde yo trabajo, que es uno de esos, también tenemos que reseñar diferentes joyas, eh, sobre todo en el formato Super NES, Super Famicom, como queramos llamarlo, diferentes Star Ocean, por ejemplo, ya los consabidos Final Fantasy, alguna que otra reliquia de Sega, de Sega Dreamcast. Al, Sega Saturn no hace demasiada aparición, Y bueno, comentar que lo que es, por ejemplo, los vieja la vieja sea Castlevania de Konami, conocida por, digamos, prácticamente todo el público aficionado, no hace demasiado acto de presencia. Sin embargo, en el ámbito portátil está está realmente expuesta en todas partes. Uh -huh. El tema está es que bueno el tema está en que está bastante disparada de precio sin embargo la saga Castlevania 4 y Castlevania x van país de, de Super NES está en dos stands de los tres en uno ya se ha agotado porque estaba disparada de precio y en el otro que es más barato todavía no. Doncs, vaja, això és, això és informació econòmica i de mercats i no el que sentim cada dia o llegim cada dia en els diaris d'economia. De, Antoni, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, que tinguis molta sort en el, en el teu torneig de Capcom V versus SNK2 i que, si pot ser, arribes a la final i deixes el nom de Game Over ben amunt. Hombre, por supuesto. Si no, a tu parte, Jordi. Gràcies, Antoni, a reveure. Venga, un saludo. Doncs fins aquí aquesta connexió, sens dubte especial amb l'Antoni en directe des del Saló del Manga i el Vídeo. Jo a la Farca de l'Hospitalet, tots els que ens estigueu escoltant i tingueu ganes de poder provar aquests uh, nous uh, jocs o aquests jocs d'importació, aquestes rareses i veure el millor del manga i de l'animació japonesa d'aquest any encara sou a temps durant tot el dia per poder-lo visitar a la Farga de l'Hospitalet Nosaltres hem de deixar aquí la partida d'avui Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Onacatalana www.onacatalana.com i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover.onacatalana.com Salutacions de tot l'equip que ha fet possible el programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Sellas, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, Francesc Blasco, Albert Garcia, Antoni Hortal, Xavi Pujol i Jaume Fina, i tornem la setmana vinent. A veure...